Eguzki Art Zinemak onbuaren itzala firma grabatzen hasia da Epeio Mario Taino, bertsolariaren bizitza pantalla hundira, ekarriko duen lan berezia bada onbuaren itzala, baina erranen dugu ere firmetik aratago, hau e, Zolanaren herriak ba, eta elkarteak nahi dituen e, proiektua ere badela, eta proiektu honen laguntzeko aukera baitago, En ba, oniburuz, mintzatuko gara, e, eh? proiektua berau, aurkeztuko baitute, ostegun honetan, endaiako baleak elkartean. Hemen, telefonoren bestaldean dugu, eguzki hartu zinema iztetxeko. Patsi, bizkert, ka iso egun on? Egun on. Ega, egun on. Osongi. Bai, errandugu eh, dagoeneko Onguaren Itzala filma grabatzen hasiak zaretela eta horri zarete, ezta? Auzo lanaren bidetik, eh, ba, herriz herri aurkezten? Pues hala da bai, ya ja, badia, bueno, erranduz sumezela e, egun bat grabatu genuen ekainaren 5tan, aprobetxatuz orzuei gonozkerrakin reagoa segurua seguen zi bat Eta eurakudarna eta azten die boluakin alde bat egin bestera eta kantuan eta zaila egin horretzitza egun e, eurakarra batzera. Torrona probesetak egun, bosta e, aiekin grabatzeko, eta mm -hmm. oso sekoentzi atera egin atera egun gainea. Baina horretaz, parte ja azten gara e, jarraipena, ja e, grabaketaren jarraipena egin hurriaren hogeita marriena ziko gara. Hora ziko gara, bai izango ditugu Hogeibak bategun, hemen e, Euskal Herrian batez ere Gipuzko aldetik ibiliko gerazi Zurkil herren dei pasaiarrosti eta gero ba, beste gainontzekoa hor e, bortziriak inguruan e, bera echalar inguru hortan eta askerrio Argentinako barruko sekuentziaketo hiek aukeratut ditugu Nafarroko herri txiki batzutan osirauki eta utergan. Hora okeratu ditugu etxe batzuk eta horri izango horre zartu ditugu, otainoaren Argentinako etxea eta inu ditugu hori herri horietan. Uh -huh. bye, bye. Errandu gu, eh, Peio eh, Mario Taino, bertsolariaren eh, bizitza pantailan dira ekarri nahi duzuela, eh, Peio Mario Taino, bertsolaria eh, ezagutarazteko sedez eh, sortu baita ere proiektu hau? Bai, hala e, da, zeren, bueno, ja, Peño Mario Taino gila bedea zenta amarrean, utzi, utzi, idutzen, han Argentinako Rosario nahi eta ordu du ezkio nahiko, asturago zulo, ez zortan dago gaur egun, bueno, bertxogin zan, ibiltzen den jende piskatadituak, edo sartxua dienak, eta baute referentzi bezala Peño Mario Taino, Mejor en la que llena Bernal eta jeque apenas se ha usado este otoño a Tabruan pena da pena la holako handi baten eh norapait ez bizitza horren inguruan ezaber es jakitea Tabruan bueno nik norapait hori e, recuperatu nahiuen eta batez ere Bernal Alderri eskeñi horregaitik ere E, gira, batezere, erri eta bi eta batez ere herri herri zera e, auzola e, auzora dago kampaña hautatu batez ere eskuntza sistemant sartzen ikastola eskola publikoetan izan dezatela edala, nau, iristeko, ez dela bai tresna hau gara iristeko Pista keteko bere bizitza pare gabe hori nolako izan zen eta ze, nolako zorzaia izan zen, zer supusatu zuen, bere garaian, toio Mario Taino gure egizartean eta Euskal Herri e, garaiai eta zegoen hankas e, gora, ez? poruen dizagertzak ingatu zen herri hau, pues, desartzei, ja. Tauruan berriz berriz pizkundeo retan azizanean Euskal Herriko jendia biztaldek, pues, nolako referentzi giza izan zuten e, otainoren kopra izan zen, <totiposan> Eka, hori or, guztia, nena baitea Bildu nahi dugu filmarretan, filma onbuaren itzala filman. Onbuaren itzala filman, eta hortaz ari zarete, herri eh, zerri ibiltzeko sedea duzue proiektu honen aurkezteko, hauzo eh, lanaren bidez eh, proiektu honen finantzatu alizateko, baina helburu bikoitza ere bada, erran baiti, baiti guzue, eh, ba, ikastor lan bidez edo, eh, peiomari otaino bertsolaria eh, zagutarazteko ba, material pedagogiko bat ere utzin nahi baituzu, liburu bat ere plazaratu, nahi baitu ze? Bai, tizkateiz hau e, zelaren historia kontatze kontatuko duena jo didoizatia, bitxikeria erro da jikargaskiagurako liburu potolo bat izanen da eta da gainea eskertzeko ere bali, balio dura, eskendiarei bere eskortzua eskendiaren hau errigintzen izan, izan dugu un filma da eta hau zelaren eskertzeko ere euren laguntza ez. eta geho liburu horten ere e, e, garantzitsua dena uko dugu filmabera pendra edo lapisa formatuan. Eta hori dutzen nahi dugu batez ere, pues, herri bakoitzeko elkarte bakoitzeko ikastola eskola bakoitzeko. Erabilit dezatenla erramenta bezerra er, filma hori nahi dutenian, adibiza eskoletatan na baldin pergintzen zai baldin badira eemiziootaz ari bainoin badira. Anibaldi Madira, Eskolorutambo, Esadibidez, Euskal e, Herriko historia, Garaietako historia kontatzen, pues badute nola e, e, pizkatuari iruditan, eakusteko e, humiei, oikaslei, pues badute tresna hori ez. Ta hori da gehi emate interesatzen zaidana ez. Alde batetikar, e, eurei eskerreitzen dugu filma, eta mino fruitua ere geratu dezala lekuietan, mm. nahi duten nien erabintzeko. Minotar, bai, izango ditzeko hori, materialpea horiko giza ez. Mm -hmm. Neolibuduak horretaz aparte ere badu, beste, beste zentzu bat ere badu, zer en azken pinean, e, pelikuletan e, titulok legituagetan, orzor luze egitei eta inorten ditu e, irakurtzen. Orduan, hor ere geratuko da. Ze gizitu zio, ze bat urdaletxe, ze bat e, lagunek, nolapaik, e, hartu hartu duteen ekoiz lan, lan, lan honetan, ez? Eta guztien erreferentzia emateko ere, oso baliga okarria izanen da e zera e liburua. Mm -hmm. Ta, ezan behar da finanziozeko bi diru, bueno, bi diru iturri errigin zanitxeko jara itxugu abian, ez? Alde batetikan, atera itxugu ogita mar milan zine zarrera aurre zantzeko. E, horrek ez den haidu, bueno, zarrera bako itza, zartzen dutxugu hamar Eta horregatzen nahi du zarrere erozen duten guztiak izanen direla filmaren ekoizleak. Eta horrela azalduko dira ere liburu horretan. Izanen dira pues, ekoizlea finanzia iuak izango dira, produktore bihortzen dira. Mm. Eh? Eta beste etresna jarri duguna hau batez ere naparroan eta bueno, ta, Euskara Riosuan impuesto e-sotidades delako edo. Eta bensan erago kultura legea. Horregatzen nahi du den grabazio fiskala biti artez ere Ekarpenak egitzea posible dela, auzolanari. Uhum. Eta horiek egiten dute, pues, desgrabazio fiskala bitartea eslaguntun dute. Uhum. Orduan duan guzti horien eta, pues, pe, finman jarriko ditugu unoskin, nola inorka ditu nirako zen, hor pues, duan liburuen txetatu ligatuko, ja. Uhum. Eta, e, zera, e, auzolan kide zarrera gerozti dituzten, ogeita mar milatera ditugu, gutxi gura Euskal Herriko kopuruaren, e, biztale kopuruaren, pues, eguneko bata Hor un gustio, ya ere izindia, nola paitea saldo miñó, hor li burran a salduko, ya, pues, esaguita, dividese en daian, pues, saldumbo, ya, pues, eh, eun, oberreun, esarrera, pues, hor a salduko, ya, pues, en daian, ahim beste, auzoran, quide, tangero doctor rico, ya, pues, e, carpenak enichu, ustem, beste institutu, si eh, jo, lagunaje, empresaje, no bueno. Eh, hor, hori guzti egateatzeko. Bai, ba, erran bezala, e, endaiako baleak elkartea proiektu honi lotu da, e, ostegun ontan izanen da aurkezpen, na, aurkezpen bai. e, gaualdia izango da ratxeko zazpietatik, e, bertan proiektu aurkeztuko duzu eta aipatzen dituzun, sarrera horiek erosteko aukera ere bertan izanen da, ordu hortan. Bai. Bai, bai, bai, hori herri elkarte bako itzear egite ditugu emanaldi eh, hauek, aurkezpen hauek, hor leku guzti horietan, gioz hau gai jartzen dies arredo uh hori. -huh. Zetasun e, txiki bat, azkenik, eh, onbuaren itzala filmazari baikara, eh, Peio Mario Taino bertsolariaren bizitzaz, ba, harituko den filma, fikzio, bidez, kontatuko duzuena, hori ere azpimarratzeko abada? Bai, bai, fizio bidez, baina esan meherere fizioa noskida, baina alatago zizere e, e, date historikoak eta bere e, egitza ardaz bezabera bizan nogula. Uh -huh. Guke historiari gu jarrazen nogu otaino mila zortzinen laro eta amar, amarrian, ogeita amairu ama urte ditu nian. Bera izuntzen da Argentinatik, bigarren bitailea egin duenien gaixorik eta azaltzen da. Gu momentu horten azten dugu, otaino, e, mila laro, e, sortziren darroa eta marrian, eta hortikan bere asken arnazera inoeramangu gaitu filmak. Mila bedera ziren unta marri arte, bi amarkadoiek. Ta bi amarkadoiek oso oso garantzitsua gizantziren bere bizitzen. Seguro ziru gainea, uste man korrena gizantziren, otainaren e, egitzen. Eta gu nola peiz jorratzen ditugu bi horiek, Otainoren koplay haraituz ardatza izanen litzeke sorzaileak egin digun koplak. Hoiek izango l hiek, nada baita ardatza, hoiek emango ditut aukera bai, eh, Otainoren bera aztertzeko, ni bai garaiartako euskal gizartea ere aztertzeko, Baina tresna bezela, erabin ta bezela edo izanik, baina izango die Otainoren bertxoak.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 Eh, bueno, eh da weborri hori azken azken aldian nahiko azeratua daukago gauzak geritzuko gehi egertuz zen oso lantututa Alde Aldebatetikan firma ja eh e, no la parece ekoi kasu no disea lotzeria lako eta aldebatetikan buru belarrieragirar azken zanponetan aurkezpena garimen ga egiten. Baina laka guzti zor referentzi eta datu asko era solten die bai weborri horretan. Eta guborri izanen da peio mario taino auzolana.eus. Hor elbide horretan, hor hor aukeratuko duzua informazio doio. Eta eh, askeneko ageride sartu gabe daude, nun jarri ditxugur salgainu neiongean, eta gauzuele, baina bueno, eh, pentsatzen dute datorren asteotan okrabazen astean gehanian, norbaitea aukeratuko dugula guzti hori edatzen dut. Baik, gain, ba. Momentuz eh, guztioneekin geratzen gara eta hemen gaindie, dituzuen, ere, ba, mila mila eskalsu, eh, eskaineko dituzuen hitzurduak ere aipatuko ditugu birratian, bapatsi Bizkert, mil esker. Mil esker zu, ei. Talestra Aio. Bai, bestear da txai.